Тигърът идва. Това е история за едно момче на име Кришна. Той живел с баща си в едно малко селце. Кришна и неговия баща били пастири. Те си изкарвали прехраната, като пасели крави. Но Кришна бил много палаво момче. Всеки ден правил по някоя нова пакост. Какво да прави днес? Защо тук не срещам никого? С кого да се пошегувам? Не искам да си пропилявам деня. О, толкова съм отъкчен. Хайде, измисли нещо. Точно тогава бащата на Кришна дошъл да го види. Той изглеждал объркан. Какво има Кришна? Защо стоиш тук? О, нищо, тате. Чудах се какво мога да свърши. Добре, ето какво. Днес не се чувствам много добре. Защо не закараш кравите да попасат трева близо до джунглата? Хайде, разбира се, татко, днес ще ги заведа. И внимавай, трябва да ги следиш отблизо. Иначе, тигара ще ги изяде всичките. Ще ги пазя, татко. Не се тревожи. Сега трябва да тръгвам. Стана време кравите да отидат на паша. И въпреки, че Кришна бил доста непослушен, никога не отказвал на баща си. Следвайки указанията на своя баща, той развързал кравите и ги отвел на паша близо до джунглата. В едната си ръка носил дървена прашка, а в другата дългато яга. Не след дълго Кришна стигнал до една ливада близо до джунглата. В средата имало едно голямо дърво. Кришна се покатерил и седнал на него. И започнал да изстрелва камъчета с дървената си прашка. Но много скоро му И Изведнъж му хрумнало нещо. Решил да се позабавлява и започнал да крещи. Помощ! Помощ! Тигърът идва! Ще изеде всичките ми крави! Някой да помогне! Тигър! Тигър! Ето там е! Помощ! Щом селените го чули да вика, се оплашили и се разтревожили. О, не! Кришна е в опасност! Тигърът ще го убие! Веднага трябва да отидем! Бързо да тръгваме! Хайде! Да Хайде, тръгваме! Да, Бързо! тръгваме! Бързо! Бързо! Бързо! да тръгваме! Всички! Хайде! Хайде! Бързо! Бързо! Всички хукнали към джунглата. Взели всичко, което можели да ползват като оръжие, за да нападнат тигара. Загрижените селяни оставили работата си и тръгнали да спасяват Кришна. Хайде! И когато пристигнали. Да, да, да! Кришна, къде е тигъра? Ранен ли си? Не се тревожи, Кришна, тук сме! Стои на дървото! Кажи ни къде е тигара! Да, къде е тигара? Къде е? Кажи ни! <съща> тигър ли? Какъв тигър? <съща> Тогава защо кръщиш? Кришна, това някаква шега ли е? Кришна, що за шега е това? Повече не прави така, Кришна. Не се шегувай с това. Някой ден ще загазиш. Оставихме работата си, за да те спасяваме. Достатъчно, Кришна. Шегите ти ни носят само проблеми. Стига толкова. Повече няма да те спасяваме. Престани! Не се ядосвайте толкова. Добре, няма да се повтори. Кришна не спрял да се смее. Селяните се върнали ядосани да работят. Но Кришна бил много доволен от това, което направил. <съща> Настроението ми се оправи. Горките хорица толкова се изплашиха. <съща> Денят минал и Кришна се прибрал у дома с кравите. На следващия ден отново ги завел на паша и решил отново да си направи същата шега. Помощ! Помощ! Тигърът идва! Ще изяде всички крави! Някой да помогне! Тигър! Тигър! И отново селените чули виковете на Кришна от джунглата. Тези, които не знаели за шегата му, са разтревожили и се затичали към джунглата, за да а, да помогнат не е опасност да тръгваме да го спасим! Хайде! О, да! Бедното дете! Как ще се справи сам с тигъра? Трябва да отидем веднага! Да, тръгваме! О, да но той да е, да, добре. Да е добре! Още веднъж селените му повярвали и хукнали да го спасяват. И когато стигнали до джунглата, видели Кришна как си седи спокойно на дървото и се смее. И аз си вижте физиономите, какво ви става? Тук няма тигър. Защо крещиш тогава? Няма тигър тук. <съща> Ти какво правиш? Няма ли да престанеш с това? Няма ли да пораснеш? Така не се прави. Може да нямаш работа, но ние имаме. И трябва да си я вършим. Защо продължаваш да тормозиш всички, Кришна? Някой ден ще си платиш за шегите. Няма да идвам повече да те спасявам. Иос, иос. Защо всички си тръхвате? Сега какво ще кажа на тигара? Селяните разбрали, че Кришна им се присмива и това много ги е досало. Всички му се скарали и си тръгнали разгневени. На Кришна това му станало навик. Идвал на ливадата и започвал да вика. И хората разбрали, че това е номер. Но въпреки това всеки път се втурвали да го спасяват. Но един ден късметът на Кришна му изневерил – докато пасял кравите си, дошъл тигър. И не бил сам. Били много. Кришна викал за помощ. Помощ! Помощ! Тигър! Помотнете! Помощ! Помощ! Но този път никой не се притекал на помощ. Кришна дял и викал за помощ. Моля ви, повярвайте ми! Тук има много тигри, Чичо, помогни ми! Леле, ле, спаси ме! Тигрите нападат кравите! Някой да ми помогне! Моля ви! Моля ви! Помощ! Помощ! Моля! Моля ви! Това му стана навик. Виковете му са престорени. Няма да си губим времето с него. Прав си, няма да отидем. Няма! е няма да отидем! Съгласна съм. Пак си правиш егички. Никой няма да отиде. Така е. Да се връщаме на работа. Няма да си губим времето. Кришна не спирал да вика за помощ, но никой не се отзовал. Тигрите нападнали кравите му и една по една изяли всичките Кришна стоял безпомощен и плачел ли плачел. Така загубил всичките си крави. Новината скоро стигнала и до бащата на Кришна. Той се притеснил и веднага се втурнал към джунглата. Какво си направил Кришна? Кравите бяха единственото нещо, с което се прехранвахме. А сега ги няма. Как ще се препитаваме занапред? Какво ще ядем? Винаги подминавах пакостите ти, но този път прекали. Какво да правя с теб? Кажи ми, какво да правя с теб? Как ще живеем занапред, синко? Моля те, прости ми, татко. Допуснах много голяма грешка. Много съжалявам, повече няма да се повтори. Повече никога няма да лъжа. Толкова много съжалявам. Ето как Кришна платил за шегите си. Съгласни ли сте, че това, което е направил, не е правилно? Да, да. така е. Кажете, какво научихте днес? Никога не трябва да се лъже. Всеки път, що ми злъжем, ще сгрешим. Точно така. Всяка лъжа губим нечие доверие. Ще ни повярват веднъж, но не и винаги. И когато наистина имаме нужда от някого, ще се окажем сами. За това винаги трябва да сме искрени.